Dvě nebo tři minuty potom, co Morfejová ulice utichla, se tam nic nehýbalo ani nedělo. Pak spoza rohu vyjel kočár. Byl opravdu pěkný a táhli ho dva koně. Místo lamp měl pochodně a jak kodrcal podláždění, rozkolébané plameny jakoby po sobě na okamžik nechávaly klikatou stopu zahalenou kouřem. Pokud z něj bylo v nedostatečném osvětlení něco vidět, zdálo se, že byl vyroben v nějaké velmi vznešené dílně. Také se zdálo, že je výjimečně těžký. Zastavil u domovního vchodu, který byl vedle toho, kde Elánius zatkl svého vězně. Elánius, který si myslel, že ví hodně o tom, jak být stínem. By byl překvapen, kdyby spatřil, jak ze stínu domovních vrat vystupují do světu pochodní dvě postavy. Dvířka kočáru se otevřela. Máme podivné novinky, ctihodná paninko, řekl jeden ze stínů. Velmi podivné, drahoušku, doplnil druhý stín. Obě postavy nastoupily do kočáru a vůz se znovu rozjel. Na Elánie udělal dojem způsob, jakým se muži chovali po příjezdu na strážnici, aniž jim vydal nějaké rozkazy. Tupátko a kelka se skočili z vozu, jakmile věl na dvůr a zavřeli bránu. Tračník a Bejkej zavřeli okenice v přízemí. Bejkej se vydal do zbrojnice a vrátil se s náručí plnou samostřílů. To vše bylo vykonáno rychle a přesně. Elánius strčil loktem do svého mladšího já. Uvaž kakao, buď tak hodný mládenče, ano. Nerad bych minul to představení. Sedl si ke stolu a zvedl nohy nahoru, zatímco tračník zamkl dveře a bejkej přes ně zasunul závoru. Teď se to děje, pomyslel si Elánius, ale nikdy předtím se nic takového nestalo. Tentokrát měl Daf v Morfeově ulici svou senzaci. Nikdo je při jejich schůzi nepřepadl. Nedošlo k boji. Pohled na všechny ty policisty je musel vyděsit k smrti. Nebyly nic moc, jen křiklou vyvolávající hesla, lenoši, kterým se nechtělo pracovat a další, kteří se s nimi vezli, lidé, co se schromáždili za zády nějakého ubohého balíka, který se stal jejich mluvčím aniž věděl jak a kteří se dají na útěk, když právo trochu přitvrdí. Jenže v takových pastech občas někdo umře. A někteří lidé se postaví na odpor. A jedna taková věc, jak to už bývá, vede ke druhé. Až na to, že tentokrát žádná past nesklapla, protože nějaký hloupý seržant nadělal spoustu kraválu. Dvě různé přítomnosti. Jedna minulá, jedna budoucí. Já ale nevím, co se stane dál. Mám o tom ale zatraceně konkrétní představu. Skvělá práce, chlapi, prohlásil a vstal. Vy dodělejte tu past, do níž nás zatloukáte a já skočím nahoru a vysvětlím starému, co se děje. Když stoupal po schodech, slyšel za zády nechápavé hlasy. Kapitán Tilda seděl u svého stolu a upíral pohled na stěnu. Elánius si hlasitě odkašlal a zasalutoval. Mám nějaké začal a Tilda k němu obrátil tvář. Byl popelavě bledý, vypadal, jako kdyby zahlédl ducha a nejen to, ale jako kdyby ho zahlédl v zrcadle. Vy už jste taky slyšel ty novinky pane, došlo ke srocení lidu u dole sester. Je to setva pár hodin. Jsem příliš blízko, pomyslel si Elánius, když mu došel význam Tildových slov. Všechny ty věci byly jen jména, všechno se to odehrávalo najednou. Tak dole jiný sestry, jasně, tam byl ten správný dav horkých hlav. Důstojník dení hlídky Přivolal na pomoc jeden oddíl. Předpisy mu to povolují, samozřejmě. Který oddíl? zeptal se Elánius pro pořádek. Název oddílu byl samozřejmě ve všech učebnicích dějepisu. Pololehký jízdní lorda adventuria, seržente. Můj starý oddíl. Přesně, pomyslel si Elánius. A jezdectvo je dokonale vycvičeno ke zvládnutí davu civilistů. To ví každý. A došlo tam k několika eh, eh, náhodným úmrtím. Elániovi najednou bylo starého pána líto. Pravda, nikdy potom se nedokázalo, že by někdo vydal příkaz, aby vojáci na koních vjeli mezi lidi, ale co pak na tom záleží? Koně jdou předu, a lidé nemají kam uhnout, protože se na ně zezadu mačká dav a malé děti se tak snadno vysmeknou z ruky, která je zoufale svírá. Ale abych byl poctivý, lidé házeli po vojácích všechno možné a jeden z nich byl vážně zraněn. Pokračovalo Tilda, jako kdyby četl záznam z papíru. Takže je všechno v pořádku, pomyslel si Elánius. Co lidé házeli, pane? Myslím, že hlavně ovoce. Ale mohlo mezi ním být i kamení. Elánius si všiml, že se starému muži třesou ruce. Pokud vím, tak k té výtržnosti došlo kvůli ceně chleba. Ne. Elánius věděl, že lidé protestovali k ceně chleba. K maléru a výtržnosti došlo, když vyděšení lidé uvázly mezi dvěma pitomci na koních a pár hlupáků křičelo do toho, nandejte jim to, a pokoušelo se tlačit dopředu a celé té věci velel další pitomec, jemu radil maniak se železnými zásadami. V paláci mají pocit že by mohly revoluční živly zautočit na strážnice. Skutečně, pane? A proč to? Je to v duchu toho, co dělají. No, mužstvo dole zavřelo okenice a... Udělejte teď všechno, co považujete za nutné, seržante. Přikývil Tilde a mávl rukou, v níž držel popsaný list papíru. Tady nám připomínají, že musíme hlídat dodržování pravidel policejní hodiny. To je zdůrazněno. Elanius chvíli mlčel a pak teprve odpověděl. První odpověď, kterou měl už už na jazyku, raději spolkl. Nakonec se spokojil se suchým Rozumím pane a odešel. Ten stařík nebyl špatný člověk, to Elánius věděl a musel být velmi otřesen všemi těmi událostmi, když vydal tak hloupý a nebezpečný rozkaz. Udělejte cokoliv považujete za nezbytné. Dejte takový rozkaz někomu, kdo propadne panice, když vidí dav lidí, kteří na něj hrozí pěstí a máte tady masakr u dole jiných sester. Sešel dolů po schodech. Muži nervózně postávali po místnosti. Vězeně cele rozhlédl se Elánius. Desátník tračník přikývl. E, ano, pane, v říká, že u jiných sester. Vím. Tak a teď pár věcí, které považuji za nezbytné. Otevřete okenice, odemkněte dveře a nechte je otevřené a zapalte všechny lampy. Proč nehoří modrá lampa na dveřmi? Já nevím, seržante, ale když zapalte ji desátníku. Pak se s bejky jen postavíte na hlídku přede dveře, kde vás každý uvidí. Jste míromilovní, přátelsky vyhlížející místní hoši. Vezměte si zvonce, ale, a to zvláště zdůrazňuji, žádné meče, jasné? Žádné meče? Ale co když se za rohem objeví znívej dav a já se nebudu mít čím bránit? Elánius k němu dorazil dvěma rychlými, dlouhými kroky a nosem se málem dotkli jeho nosu. A kdybyste měl meč, co byste dělal, no? Proti krvežíznivému davu. Co chcete, aby viděli? Já chci, aby viděli tlouštíka tračníka, hodnýho kluka, i když rozimu moc nepobral, co znám jeho tátu, a tamhle to je kámoš Bejky, co chodí na pivo do hospody. Protože jestli ti lidé uvidí jen dva chlapy v uniformách a se zbraněmi, budete v maléru. A kdybyste pak ty zbraně zkusili vytáhnout, budete ve velikém maléru. A kdyby se náhodou dnes v noci stalo desátníku, že byste někde tasili meče bez mého vyslovného rozkazu a přežili to, tak si budete přát, abyste to nepřežili, protože si vás vezmu do práce, já rozumíte. A teprve pak byste poznali, co to je být opravdu v maléru. Protože všechno, co jste v životě až do dneška zažili, by vám vedle toho připadalo jako den volna na pláži s dámskou obsluhou. Pochopil. Fred Tračník na něj nemně zíral způsobem, který se dá popsat snad jen jediným, i když poněkud drsným způsobem. Poulil oči, jako když kocour sere do řezanky. A uvědomte si, že i když na vás mluvím tak sladkým hlasem, jsou to u všech ďáblů rozkazy. Elánie? Ano, seržanté, odpověděl mladý sam. Máte tady nějakou pilu? Mňácal pokročil ku předu. Mám tady bedínku s nářadím, seržanté. Řebíky taky? Ano, pane, Výborně. Vytrhněte dvířka u mé skřínky a natlučte do nich co nejvíc hřebíků, aby byly skrz, ano? A pak je položte na horní odpočívadlo. Já si vezmu pilu a jdu na záchod. Po dalším tichu, které následovalo, došel desátník tračník k názoru, že je třeba, aby přispěl svou troškou do mlýna. Odkašlal si a řekl. -h -h no, jestli máte v tomto směru nějaké potíže, seržante? paní Trečníková na má skvělou medicínu, která... Nebudu tam dlouho, odcekl Elánius. Vrátil se během čtyř minut. Všechno v pořádku, hlásil. Z šatny se ozýval zvuk kladiva a zatloukaných hřebíků. Pojďte se mnou, svobodníku. Je čas na lekci o vyslýchání zajatců. Ano a vezměte sebou tu skřínku s nářadím. Fredovia... Bykyjovi se nelíbí, že musí stát venku. Troufl si sám, když scházeli dolů po kamenných schodech. Říkají, co budou dělat, jestli se objeví skupina nepojmenovatelných. To nemusí mít strach. Naši přátelé z ulice Kotevního řetězu nepatří k těm, kteří by chodili na návštěvu před nimi dveřmi. Otevřel dveře k celám. Vězeň vstal a chytil se rukama mříží. Dobrá, takže přišli a vy mě pustíte ven. Hoďte sebou, já za vás možná ztratím nějaké to slovo. Nikdo pro vás nepřišel, pane, vyvedl ho Alaneus omylu. Zamkl za sebou vstupní dveře a pak odemkl celu. Asi mají plné ruce práce. U doli jiných sester došlo ke sracení lidu. Bylo tam i několik mrtvých. Možná, že to vašim lidem bude nějakou dobu trvat, než se pro vás dostanou. Muž siel očima ke skřímce s nářadím, kterou nesl svobodník. Byl to jen bleskový pohled, ale Elánios viděl kretičký záchvěv nejistoty. Aha, už je mi to jasné. Hodný polda a zlý polda, co? Kdež myslíte? Jenže abych tak řekl, máme málo lidí, takže kdybych vám dal cigaretu, kopl byste se sám do zubů. Koukněte, to je taková hra, že... Vy víte, že jsem jeden ze speciálů. A vy jste ve městě nový a chcete na nás udělat dojem. Dobrá, už jste ho udělal. Všichni se opravdu skvěle pobavili, Hehe. <laughs> a navíc já tam byl jen na hlídce. Možná, ale tak to prostě nefunguje, znáte to... Teď, když už vás máme, můžeme se také rozhodnout, z čeho vás obviníme. Víte, jak se to dělá? Máte rád zázvorové pivo? Mužova tvář stuhla. Víte, došlo k tomu, že poté šarvátce u sesterná nás varovali, že by se davy mohli dále srocovat a že by mohlo dojít k násilnému útoku na policejní stanice. Já osobně nic takového nečekám. Co bych čekal, je skupina obyčejných lidí, kteří se dozvěděli, co se stalo a teď vytáhli, aby se dozvěděli, co a jak, víte? Jenže, a můžete mi říkat, pan podezřívavý, mám pocit, že by se mohlo stát něco horšího. Pochopte, dostali jsme příkaz, abychom pečlivě dodržovali všechna nařízení, která se týkají policejní hodiny. A já mám na mysli jednu věc. Znamená to, že když si přijde někdo stěžovat, že ozbrojení vojáci zaútočili na bezbrané občany, což já osobně považuji za napadení s vražednou zbraní, budeme je muset zatknout. A to mi připadá velmi... Nahoře se ozvaly nějaké zvuky. Elánius kývil na mladého sama, který zmizel nahoru po schodech. A teď... Když odešel můj hodný a citlivý kolega, jestli někdo z mých mužů dnes v noci utrží sebe menší zranění, osobně se zasloužím o to, abyste se kdykoliv do konce života dal při pohledu na láhev do křiku. Já jsem vám nic neudělal, vždyť mě ani neznáte. Ano, to je pravda. Jak jsem řekl, mi to tady děláme po svém. Po schodech spěšně se běhal sám. Někdo spadl do latriny, Vylezli na střechu a ona se pod nimi propadla. Tak to musí být někdo z těch revolučních bojůvek. Ty živly, před kterými nás varovali. Ale on tvrdí, že patří k posádce z ulice kotevního řetězu, seržanté. No to je přesně to, co bych tvrdil já, kdybych byl revoluční bojovka. Dobrá, přiveďte ho dolů, ať se na něj podíváme. Hlavní dveře nahoře byly stále ještě otevřeny. Venku bylo několik lidí, které osvětlovala zář lampy nad dveřmi. Uvnitř pak byl nešťastný seržant, srazil s ustaraným výrazem ve tváři. Koho to napadlo, nechat takhle otevřeno? Venku na ulicích to vypadá moc ošklivě. Je to nebezpečné. Já jsem přikázal, aby zůstalo otevřeno, odpověděl mu Elánius, který právě vycházel po schodech. Je tady nějaký problém, seržante? Teda koukněte, seržante. Cestou jsem jsem slyšel, že na strážnici v šerošedé ulici lidi hážou kamením a na ulicích se srocují lidi, davy. Ani nechci pomyslet na to, co se děje dole ve městě. No a? Jsme policisté, měli bychom se připravit. Cože? Zamknout dveře a poslouchat, jak nám na střechu bubnují kameny? Nebo myslíte, že bychom měli vyrazit do ulic a všechny zbalit? Nějací dobrovolníci? Žádní? Já vám něco řeknu, seržante. Pokud chcete odvést kus policejní práce, tak běžte a zatkněte toho muže, který spadl do záchodu. Seberte ho pro vloupání a vniknutí na... Z hora se ozval strašlivý výkřik. Elánius zvedl hlavu. A pokud tomu dobře rozumím, tak když zajdete nahoru, najdete na odpočívadle chlápka, který se spustil světlíkem nad schody a dopadl přímo na dveře od skřínky plné hřebíků, které tam někdo náhodou zapomněl. Podíval se na Srazilovu nechápavou tvář. Hm. Oba jsou to hoši z ulice kotevního řetězu, seržante. Mysleli si, že sem vlezou postřeši a trochu si s těma sralbotkama pohrajou. Vraste je oba docel. Vy zatýkáte nepojmenovatelné? Nemají uniformy, nemají odznaky, mají zbraně tak tady zavedeme trochu pořádek, jak to od nás vyžaduje zákon, ne? Mňácele, kde je to kakao? Dostaneme se do průseru. Elánius nechala srazila chvilku dusit ve vlastní šťávě, než si zapálil doutník. To už jsme stejně větroměchu. Jde jen o to rozhodnout se, jaký malér si vybereme. Díky mňácele. Vzal si od policisty hrnek s kakajem a kývl na sama. Zajdem se podívat ven. Uvědomoval si, že na strážnici najednou zavládlo nebývalé ticho rušené jen bolestnými steny z hora a vzdáleným jekotem z latríny. Proč tady tak postáváte, pánové. Chcete snad taky ven a zvonit na své zvonce, někdo má chuť vykřikovat, že všude je ticho a klid. Zatímco jeho slova zůstala vyset v místnosti jako velký růžový balon, vykročil Elánius do večerního soumraku. Venku se skutečně potulovali lidé, většinou ve skupinkách po dvou či po třech, rozmlouvali mezi sebou a občas obraceli pohledy ke strážnici. Elánius usedl na schody před stanicí a usrkl horkého kaká. Kdyby si byl spustil kalohoty, Mělo by to stejné následky. Skupinky se rozestoupily a změnily se ve vděčné obecenstvo. Žádný muž popíjející nealkoholický čokoládový nápoj ještě nikdy nebyl středem pozornosti tolika lidí. Měl pravdu. Zavřené dveře povzbuzují odvahu, Muž, který pod domovní lucernou popíjí z politráku kakao a očividně si užívá chladného večerního vzduchu, povzbuzuje maximálně touhu jít domů a natáhnout si nohy. My porušujeme policejní hodinu, abyste věděl, zavolal na ně jakýsi mladík, který při těch slovech rychle skočil kupředu a pak se stejně rychle vrátil pod ochranu ostatních. A je to správné? zeptal se ho Elánius. Takže nás balíte? Já ne, já mám zrovna pauzu. Jo, zarazil se mladík, pak ukázal natračníka a byk A tyhle mají taky pauzu? Teď už taky. Přikývil Elánius a na půl se otočil. Je tam čerstvé kakao, chlapy, tak si tam skočte. A nemusíte hned běžet, je tam dost pro všechny. A až si to vypijete, vraťte se zpátky. Když utichl klapot kožených podrážek, obrátil se Elánius naspět a znovu se na přihlížející usmál. A kdy vám teda ta pauza končí, zajímal se mladík. Elánius mu věnoval zvýšenou pozornost. Postoj onoho mladíka zrazoval. Přestože nevypadal jako rváč, chtěl vyvolat konflikt. Kdyby to bylo v baru, Zkušený barman už by schovával dražší láhve pod pult, protože amatéři, jako byl tenhle mladík, mají tendenci nadělat kolem sebe spoustu střepů. Aha, ano, teď si uvědomil, co v něm vyvolalo vzpomínku na bar. Z mladíkovi kapse vyčnívalo hrdlo láhve z níž, jak se dalo předpokládat, svůj vzdor upíjel. Hm, asi tak ve čtvrtek večer, řekl bych, odpověděl Elánius a upřel pohled na láhev. Několik přihlížejících se zasmálo. A proč zrovna ve čtvrtek? Ve čtvrtek mám totiž volný den. Znovu se několik lidí zasmálo. Když napětí povoluje, není už tak těžké odstranit ho docela. Já žádám, abyste mě zatknuli, prohlásil ostentativně piják. Tak do toho, zkuste to. Na to nejste dost opilí. Já bych se na vašem místě sebral, šel domů a vyspal se z toho. Muž uchopil láhev zahrdlo. A tady to máme, pomyslel si Elánius. Podle toho, jak vypadal, měl ten muž šanci jedna pěti, že naštěstí ještě nebyl zástup dost početný. Poslední, co v takové chvíli potřebujete, je skupina lidí v několika řadách, kde ti zadní natahují krky a tlačí se kupředu, aby viděli, co se tam děje. A strážnice zářící pochodněmi a lucernou dokonale osvětlovala rozohněného mladíka. Příteli, dejte si říct a uvažujte o tom, co vám radím, odpověděl. Pak znovu upil z hrnku kaká. Už bylo jen vlažné, ale důležité bylo, že v jedné ruce měl hrnek a v druhé doutník, takže měl obě ruce plné. Neměl v rukou zbraně. Nikdo pak nebude moci tvrdit opak. Žádný policajt není můj přítel, ocekl mladík a rozbil láhev o vedle schodů. Ozem zazvonilo sklo. Elánius sledoval mužovu tvář, pozoroval, jak se výraz mění z grimasy alkoholem rozdmíchávaného vzteku na výraz pronikavé bolesti, viděl, jak se mladíkova ústa otvírají. Mladík se zakymácel. Mezi prsty mu začala prýštit krev a ze zaťatých zubů mu uniklo bolestné téměř zvířecích zakvílení. Tak vypadala osvětlená scéna. Elánius sedící s plnými rukama na schodech a několik kroků od něj muž s krvácející rukou. Žádný boj, nikdo se nikoho ani nedotkl. Elánius věděl, jak pracuje šeptanda a chtěl, aby se lidem do hlav uložil právě tenhle obrázek. Z konce doutníku mu dokonce ještě ani neodpadl popel. Několik vteřin zůstal zcela nehybně sedět a pak s výrazem upřímné účasti vstal. Pojďte sem někdo, stačí jeden a pomocte mi ano, řekl, stáhl si hrudní plát a kroužkovou košili, kterou měl pod ní. Pak se chopl rukávu své košile a utrhl ho. Dva muži, které vyborcovali jeho energický hlas zvyklý velet, podepřeli muže z jehož ruky kapala krev. Jeden z nich se natáhl, aby krvácející ruku prohlédl. Nechte toho, zarazil ho Elánius a stáhl mladíkovi látku kolem zápěstí. Mladík se nebránil. Má dlaň plnou skleněných střepů. Položte ho tak opatrně, jak to jen jde, dřív než upadne, ale jinak se ho nedotýkejte, dokud neupevním tohle škrtidlo. Samé skoč dostáje a dones tomu chudáku Marilyninu Deku. Zná vás někdo doktora Mechorostá? No tak, mluvte! Jeden z úžaslých přihlížejících hlásil, že on a Elánius ho pro doktora poslal. Elánius se byl vědom kruhu lidí, kteří na něj upírali oči a věděl i to, že většina policistů vyhlíží opatrně ze dveří za jeho zády. Jednou jsem viděl něco hodně podobného, prohlásil pak nahlas a v duchu dodal, bylo to asi tak za deset let. Při v baru. Jeden chlápek tam chytil láhev, nevěděl, jak ji správně rozbít a dopadlo to taky, takhle měl dlaň plnou střepu. Jenže tam se pak jeho protivník natáhl a tu ruku mu pořádně zmáčkl. Davem se ozvalo Elány očekávané zasténání. Neznáte někdo toho mládence? No tak, někdo ho přece znát musí. Hlas v davu připustil, že by to mohl být Pepa Koukal, tovarš od ševce v novoobuvnické uličce. No, tak doufejme, že mu tu ruku zachráníme. Nutně potřebuju nové boty. Nebylo to ani trochu veselé, ale vzbudilo to další vlnu smíchu, který v lidech většinou vyvolává poplašená nervozita. Pak se zástup rozdělil a objevil se doktor Mechorost. No fajn, zavrčel nenaloženě a poklekl vedle mladého koukala. Nemohl byste mi prezradit, proč jsem si vlastně pořizoval postel. Nacvičoval si zápas lahví. Něco takového. Zdá se, že jste udělal to nejlepší, co se dalo, ale teď bych potřeboval lampu a stůl. Nemohli by ho vaši lidé odnést na strážnici? Elánius doufal, že právě na tohle nedojde. No, je třeba dostat i z téhle situace to nejlepší. Ukázal namátkou do davu. Vy a vy a vy a vy, taky madam, pomohli byste laskavě Fredovi a Bejkijovi s tím mladíkem dovnitř. A zůstaňte u něj a dveře necháme otevřené. Co říkáte? Vy všichni tady venku budete vědět, co se tam ve vnitř děje. My tady nemáme žádná tajemství. Pochopili mě všichni. Jo, jenže vy jste chlupatej a začal nějaký hlas. Elánius se vrhl ku předu a vytáhl z davu vyděšeného mladíka, kterého držel za kazajku pod krkem. Jo, to máš pravdu, řekl. A vidíš toho mládence tamhle, To je taky policajt. Jmenuje se sam Elánius. Bydlí se svou mámou v ulici u Kotvy a Ráhna. A tamhle to je Fred Tračník, který se právě oženil a má dva pokojíky v staroobuvnické. A jako dalšího tady máme Bejkyje a Bejkyje tady zná každý. Tamhle je Vilém Tupátko a ten se v téhle ulici narodil. A ptal jsem se vás na to, jak se jmenujete? No, neptal, protože je mi jedno, co jste zač. Odpověděl Elánius, pustil mužovu košili a rozhlédl se po zástupu. Tak a teď mě všichni poslouchejte. Jmenuju se Jan Kýla. Na tuhle strážnici nepřivedou nikoho, aniž bych věděl proč. Vy všichni jste svědci. Ti, které jsem o to požádal, pojďte dovnitř, abyste věděli, že tady jednáme poctivě. A co vy ostatní? Jestli tady chcete počkat, abyste viděli, jak to s mladým koukalem dopadne, prosím. Řeknu mňácelovi, aby vám donesl trochu kaká. Nebo můžete jít domů. Je chladná noc. A vy byste měli být ve svých postelích. Já bych byl rozhodně moc rád v té své. A pro vaši informaci. Víme o tom, co se stalo u dolí jiných sester a nelíbí se nám to o nic víc než vám. Slyšeli jsme i o tom, co se stalo v šerošedé ulici a ani to se nám nelíbí. Víc vám toho ale už dnes večer neřeknu. A teď? Jestli je tady ještě někdo, kdo by si chtěl praštit do policajta, tak prosím, ať vystoupí hned, jestli chce. Teď na sobě nemám uniformu. Rozdáme si to tady a hned, přímo a poctivě, ať to všichni vidí. Někdo? Něcomu strhnutím zavadilo o rameno a zazvonilo na schodech ke strážnici. Pak se zhora od někud z druhé strany ulice, ozval zvuk klouzajících tašek a dolů se skutálel muž, který se zřítil ze střechy na zem a zůstal ležet v jezírku světla. V davu se ozvalo několiké zalapání podechu a jeden nebo dva zděšené výkřiky. – Tak se zdá, že tuhle máte toho svého dobrovolníka – Ozval se někdo z hloučku. Další nervózní smích. Zástup se rozdělil, aby umožnil Elániovi nerušený pohled. Muž byl mrtev. Pokud nebyl mrtev ve chvíli, kdy se řítil dolů, zabil se při dopadu na zem, protože žádný krk tělu normálně nepřiléhá pod takovým úhlem. Vedle něj nadláždění dopadl samostříl. Elánius si připomněl trhnutí na rameni a vrátil se ke schodům na strážnici. Netrvalo mu dlouho, než našel střelu, která se rozlomila na několik kusů. Znáte někdo toho muže? Zástup, dokonce i ti, kteří se naležícího střelce nestačili ani pořádně podívat, dával na najevo okázalou neznalost. Elánius prohlédl muži kapsy byly dokonale prázdné, což byl důkaz, který mu úplně stačil. Zdá se, že to bude dlouhá noc, povzdechl si a ukázal tračníkovi, aby mrtvé tělo odnesl dovnitř. No, nedá se nic dělat, dámy a pánové, musím se znovu pustit do práce. Jestli tady chcete ještě nějakou chvíli počkat a upřímně se vám přiznám, že bych byl rád, tak sem pošlu naše chlapy, aby vám rozdělali oheň. Děkuji vám za trpělivost. Sebral ze země kroužkovou košili a hrudní plát a vešel dovnitř. Co dělají? Zeptal se sama, aniž se otočil. No, někteří odcházejí, ale většina jich tam zevluje dál, seržanté, řekl sam, který opatrně vyhlédl dveřmi. Seržanté, jeden z nich na vás vystřelil. Vážně. A kdo říká, že ten muž na střeše byl jedním z nich? Ten samostříl je pěkně drahý a u sebe neměl vůbec nic, ani papírek, nic, dokonce ani použitý kapesník. No, to je fakt moc divné, seržanté, přikývil nechápavě ale loajálně mladý sám. Už kvůli tomu, že jsem předpokládal, že u něj najdu nějaký papír, na kterém bude napsáno něco jako jsem věrným členem revolučního hnutí a pyšně se k tomu hlásím, uvažoval Elánius nahlas a opatrně si prohlížel mrtvého. Ano, no to by nám potvrdilo, že je to opravdu revoluční spiklenec. Elánius si povzdechl a chvíli mlčky zíral na stěnu. Pak řekl, všiml si někdo něčeho na jeho samostřílu. Je to nový Berety A7, ozval se Fred Tračník. Není to špatná zbraň, seržante, ale taky to není zbraň vrahů. To je pravda, přikývil Elánius a obrátil hlavu mrtvého tak, aby všichni viděli konec malé kovové šipky, která vyčnívala muži za uchem. Ale tohle, tohle ano. Ty znáš kde koho, Frede, kde bychom v tuhle noční dobu dostali zázvorové pivo? Zázvorové pivo, seržante? Přesně tak, Frede. A na co? Neptej se mě, Frede, běž a dones mi půl tuctu lahví, ano? Elánius se obrátil ke stolu, kde doktor Mechorost, obklopen žasnoucími diváky, pracoval na nešťastném Koukalovi. Tak jak to jde, zeptal se Elánius a protlačil se mezi přihlížejícími. Pomaleji, než by mi to šlo, kdyby mi ti lidé pořád nalezli do světla. Zavrčel nenaloženě doktor a opatrně klepl pinzetou, kterou vytahoval střepy o okraj hrnku vedle mladíkovy ruky. Na dně cinkl další úlomek skla. V pátek v noci jsem viděl horší případ. Pokud vás to zajímá, tak prsty mu budou fungovat ale nějakou dobu rozhodně boty šít nebude výborně davem proběhl všeobecný pochvalný šum Elánius se rozhlédl po kolem stojících lidech a policistech tu a tam se přítomní mezi sebou bavili a ve všeobecném ruchu zaslechl slova jako ošklivá věc a říkají že zahrál to tedy docela dobře Většina místních policistů žila v nejbližším okolí. Jedna věc bylo vrhnout se na neznámého hajzla v uniformě a úplně jiná házet kamení po sousedu Fredovi Tračníkovi nebo po Bejkejovi, se kterým se dáváme v hospodě, nebo po Vildovi Tupátku, kterého znám od dvou let a se kterým jsem v kanále hrával, kdo dál dokopne smrtvou mrtvou krysou. Mechorost odložil pinzetu a stiskl si kořen nosu. A je to. E, teď ještě pár stehů a bude v pořádku. Byl bych rád, kdybyste se podíval ještě na nějaké další doktore. Abych se vám přiznal, ani mě to nepřekvapuje. Jeden má spoustu děr v chodidlech, druhý se propadl střechou latríny a má něco s nohou a třetí je mrtvý. Myslím, že pro toho třetího už toho moc neudělám. Jak jste poznal, že je mrtvý? uvědomuju si, že by mě ta otázka mohla mrzet. Zlomil si vás, když spadl ze střechy a ze střechy podle mě spadl proto, protože ho někdo střelil do hlavy ocelovou šipkou ze samostřílu. No, pokud chcete slyšet můj lékařský názor, pak se zdá, že je opravdu mrtev. To vy? ne. No, seržanté, jste zaměstnaný muž, nemůžete být všude. Elánius zhrudl a doktorovi se na tváři objevil pobavený úsměv. Pak přešel k mrtvému. Ano, řekl bych, že tady život dokonale vyhasl. Takže? Byl bych rád, kdybyste mi to potvrdil. Písemně. S takovými těmi úředně znějícími slovy, jako je zhmožděniny nebo oděrky. Prosil bych vás, abyste mi to sepsal a hlavně zapsal čas, kdy jste shledal, že je ten muž mrtev. A pak bych vám dal dva mládence, kteří by vás doprovodili dolů, abyste se podíval na ty další a až to uděláte, abyste napsal další papír o tom, že jste to udělal a o tom, jak jsem vás zavolal a prosil bych od každé té listiny dvě kopie. Mnohokrát vám děkuji. Dobrá, a mohl bych se zeptat, proč? Byl bych nerad, kdyby někdo tvrdil, že jsem to udělal já. A proč by měl někdo říkat něco takového? Řekl jste mi přece, že spadl ze střechy. Tyhle časy jsou plné, podezření, doktore. A tady je Fred. Měl jste štěstí? Desátník-tračník nesl větší krabici. Se zasupěním je položil na svůj stůl. Ne, by se staré paní Rosoudné líbilo, že se mi vzbudil uprostřed noci. A musel jsem jí dát celý tolar. Elánius se neodvážil pohlédnout doktoru Mechorostovi do očí. Skutečně? Řekl tak nevinně, jak to jen dokázal. A dostal si to zázvorové pivo, Šest pint jeho nejlepšího. A mimochodem na flašky je záloha tři pence. A hm, tedy, tedy, slyšel jsem, že podpálili strážnici u dolí jiných sester, seržante. A na ospalém kopci praje to taky pěkně hustý. A strážnice v ulici vepřových drobů má povyrážený všechny okna a mládenci ze stanice v koncobrané ulici honili nějaké klukice, po nich házeli kameny a... Hm, no, jeden z nich vytáhl méč, seržante. A? Říkají, že to možná přežije. Doktor Mechorost se rozhlédl po přeplněné místnosti, kde pořád ještě postávali a povídali lidé. Mňácal chodil sem a tam sem s plný plných hrnků s kakajem. Na ulici stálo pár policistů a zbytek davu u narychlo zapáleného ohně. Teda řeknu vám, že jste na mě udělal opravdu velký dojem. Jak to vypadá? Jste jediná policejní stanice ve městě, kterou dnes v noci lidé neobléhají. Ani se neptám, jak se vám to podařilo. No, je v tom velká dávka štěstí, odpověděl skromně Elánius. Ale kromě toho mám v celách tři muže, kteří nemají jediný průkaz totožnosti a dalšího rádoby nájemného vraha, který byl zavražděn. To opravdu není jednoduchá věc, chápu, přikývil Mechorost. chorost. Co se mě týče, já se většinou musím vypořádat jen s takovými jednoduchými záhadami, jako třeba, co je to za podivnou vyrážku. No, já mám v úmyslu se s těmi svými problémy vypořádat velmi rychle.